anul 234 De iubire al fiilor învierii către Maica Domnului Aleluia, Maica Domnului te iubim, fiindcă pe Fiul cel iubit în noi l-ai zămisit și El ne-a sfințit. Aleluia, Maica Domnului te iubim, fiindcă pentru tine, Domnul, minunile sale, cu noi le-am făptuit. Aleluia, Maica Domnului te iubim, fiindcă tu cu dragoste, Asupra noastră ai vegheat și ne-ai apărat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim, fiindcă de răstignirea Fiului în noi te-ai îndurerat când ne-au încercat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim, fiindcă Tu cu duioșii greșelile noastre, prin Sfințe, Te-ai îndreptat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim, fiindcă prin Duhul Cunoștinței, Cunoașterea Sfinților Taine ne-ai dat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim, fiindcă pentru învierea Domnului în noi te-ai rugat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim, fiindcă pe scara ta la cer ne-ai urcat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim, fiindcă la liturgia sfinților daruri în cer ne-ai chemat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim, fiindcă în ușa slavei Domnului ne-ai întâmpinat.